71. Meggen részt vettünk a Well Child Awards nevű évente megrendezett eseményen, amelyet súlyos betegségben szenvedő gyermekek tiszteletére rendeztek. 2019. októbere Az évek során többször is részt vettem ezen a díjátadón, mivel 2007 óta királyi védnökként támogatom a szervezetet, és mindig mélyen érintett. Annyira bátrak a gyerekek, és olyan büszkék a szüleik, és elgyötörtek. Különböző díjakat adtak át azon az estén, inspirációért és bátorságért, én történetesen egy rendkívüli akaraterővel rendelkező óvodáskorú gyereket tüntethettem ki. Felmentem a színpadra, elkezdtem rövid beszédemet, és megpillantottam meg arcát. Visszagondoltam az egy évvel azelőtti rendezvényre. Alig néhány héttel azután volt, hogy megcsináltuk az otthoni terhességi tesztet. Reménykedtünk és aggódtunk, mint minden leendő szülő. És most már várt minket otthon egy egészséges kisfiú. Csak hogy az itt jelen lévő szülők és ezek a gyermekek nem voltak ilyen szerencsések. Hála és együttérzés kavargott bennem, ez szorongatta a torkomat. Képtelen voltam kimondani a szavakat, Erősen megmarkoltam magam előtt a pulpitust, és előrehajoltam. Az esemény házigazdája, gazdája, aki édesanyám barátja volt egykor, hozzám lépett, hogy megsimogassa a vállam. Ez segített, ahogy a tapsvihar is, amellyel köszöntöttek. A következő pillanatban újra beizzítottam a hangszálaimat. Hamarosan kaptam egy esemest t Willitől, aki épp Pakisztánban tett kőrutazást. Megállapította rólam, nyilvánvalóan küszködök, és azt írta, aggódik értem. Megköszöntem az aggódását, és biztosítottam róla, hogy jól vagyok. Tény, hogy megrendültem érzelmileg egy osztályteremnyi beteg kisgyerek és rokonai jelenlétében, röviddel azután, hogy én is megtapasztaltam, mit jelent apának lenni. Nincs ebben semmi abnormális. Vilja azonban erősködött, hogy nem vagyok jól. Ismét kiemelte, hogy segítségre van szükségem. Emlékeztettem rá, hogy járok terápiára. Igazság szerint nem sokkal azelőtt azt mondta nekem, hogy el akar kísérni egy ilyen kezelésre, mert arra gyanakszik, hogy valójában agymosáson veszek részt. Akkor gyere, javasoltam. Jót fog tenni neked, azaz nekünk. Soha nem került rá sor. A stratégiája nyilvánvalóan ez volt. Nem vagyok jól, ami azt jelentette, hogy nem viselkedtem okosan, mintha minden mindent megkérdőjelezhető lenne. Nem kevés erőfeszítésembe került, hogy válaszaimban megőrizzem a civilizált hangnemet. Üzenetváltásunk ennek ellenére vitába torkollott, ami több mint 72 órán át elhúzódott. Oda visszamentek az esemesek, egész nap és késő éjszakába nyúlóan is. Még sohasem veszekedtünk ennyit esemesekben. Dühösek voltunk, de mérföldek választottak el minket egymástól, és mintha teljesen más nyelvet beszélnénk. Időnként rá kellett döbbennem, hogy a lehető legrosszabb rémámon válik valóra, hónapok óta tartó terápiát követően, miután keményen dolgoztam azon, hogy tudatosabb és önállóbb emberré váljak, éppenséggel kezdtem idegenné válni a bátyám számára. Nem tudott, hogyan viszonyulni hozzám, sem pedig tolerálni engem. Vagy talán csak az utóbbi néhány évben, évtizedben elszenvedett stressz volt az oka, hogy végül kifakadtam. Elmentettem ezeket az üzeneteket, még mindig őrzöm valamennyit. Néha el is olvasom, szomorúsággal vegyes zavarodottsággal, és arra gondolok, hogyan juthattunk el idáig. Utolsó esemesei egyikében vilja azt írta, hogy szeret engem, hogy fontos vagyok számára, hogy a szívén viseli a sorsomat, hogy bármit megtenne, amivel segíthetne rajtam. Azt mondta, hogy soha ne érezzem, hogy másképp van.